Bine ai venit la Verla Academy! Asculți versiunea audio a ghidului complet despre PPF, Paint Protection Film, construit special pentru aplicatori profesioniști care vor să treacă de la colantarea clasică la lucrul corect, cu PPF, fără ezitări și fără pierderi de timp. Acest ghid este gândit pentru cei care știu deja colantarea pe uscat, dar vor să înțeleagă diferența reală dintre RAP și PPF. Diferența nu ține de talent sau de noroc, ci de controlul procesului pe umed. Poziționare, evacuarea apei, stabilizarea filmului PPF și finisare. Dacă aceste etape sunt respectate, PPF devine predictibil și repetabil. P PF este o folie de protecție pentru vopsea, concepută să reducă uzura zilnică, impactul pietricelelor fine, zgârieturile superficiale, spălările repetate și contaminanții. În practică, PPF se vinde ușor atunci când explici simplu două beneficii clare. Primul este protecția mecanică reală a vopselei. Al doilea este aspectul estetic, o suprafață curată, uniformă și stabilă în timp. Există mai multe tipuri de PPF. PPF transparent lucios este ales în principal pentru protecție, păstrând culoarea originală. PPF mat sau satin schimbă percepția estetică, dar menține protecția. PPF colorat sau cameleon combină protecția cu schimbarea de culoare și este util atunci când clientul vrea un look nou, dar și protecție, pe termen lung. Mulți aplicatori percep PPF ca fiind mai greu decât colantarea clasică. În realitate, logica de bază este aceeași – poziționare corectă, controlul tensiunii și finisare curată. Diferența majoră este modul de control. La PPF nu împingi materialul. Îl stabilizezi prin evacuarea uniformă a apei. Ideea cheie este simplă – PPF nu forțezi folia. O așezi, o stabilizezi și lucrezi progresiv pe segmente. Procesul corect de aplicare începe cu poziționarea inițială. Scopul nu este să închizi tot panoul dintr-o mișcare, ci să obții aliniere și control. Blochezi progresiv zona și lucrezi ordonat. Urmează evacuarea uniformă a apei. Aceasta este cheia pe ului dacă presezi agresiv sau alunge apa la întâmplare, introduci tensiuni care vor apărea ulterior ca ridicări, cut sau zone instabile. Evacuarea trebuie să fie controlată, constantă și logică. După evacuare, urmează stabilizarea și verificarea. Lucrezi pe segmente, nu pe tot panoul, dintr-o dată. Verifici reflexiile și eventualele microzone instabile înainte să continui. Muchiile nu se grăbesc. Ele sunt testul final al stabilității. Uneltele și consumabilele joacă un rol important. Racletele cu durități diferite, soluțiile pentru aplicare pe umed, pulverizatoarele dedicate, mănușile, caterele de precizie și sursele de căldură utilizate controlat ajută la standardizarea procesului și reduc riscul de corecții după livrare. Finisarea face diferența între o lucrare acceptabilă și una premium. Muchile, zonele sensibile și detaliile trebuie abordate doar după ce panoul este stabil. Dacă o muchie nu este stabilă, nu o convingi cu forța. Revii la evacuare și stabilizare. La livrare, este important să comunici clar regulile de întreținere. Recomandă spălări blânde, evitarea agresiunilor mecanice inutile și încurajează clientul să revină rapid dacă observă o muchie ridicată. Corecțiile făcute la timp sunt simple și rapide. Cele mai frecvente greșeli în aplicarea PPF sunt forțarea foliei în loc de evacuare controlată, trecerea prea devreme la muchii și lipsa unei rutine repetabile. PPF Devine simplu atunci când procesul este clar și poate fi repetat de fiecare dată, indiferent de proiect. Pe scurt, PPF nu este mai greu decât colantarea clasică. Este doar diferit. Când înțelegi logica evacuării și lucrezi structurat, rezultatul devine stabil, predictibil și ușor de repetat. Procedurile prezentate în acest ghid sunt aceleași care sunt demonstrate și exersate practic, în workshopurile Verla Academy, pe elemente reale și situații întâlnite frecvent în atelier. Dacă vrei să aprofundezi aplicarea PPF într-un mod structurat și să eviți încercările costisitoare, poți continua documentarea în Verla Academy sau te poți înscrie pe lista de așteptare pentru cursurile și workshopurile dedicate.